Baku euskal herrira eta euskal herritik mundura zeren telefonaren bestaldean gule kolaboratzailea dugu askapenako fakun, arratxaldeon, fakun. Arratxaldeon, denuri. Eta esaten nun euskal herritik mundura zeren zure gaurko gainagusia ba askapenak eta euskal herriaren laguna kantolatzen duzuten euskal herriarekiko elkartasun astea izango da, ez da? baioricesa. Higarren e, e, Nazarteko elkartasuna astea izango da urtengoa. Eh otsailak 19an hasiko dena eta eta 15 herrialdetan, ba bueno, ekintza desberdinen bidez, e, irudikatuko da ba Euskal Herriarekiko elkartasuna ekimen Berdinen bitartez 30 hiritan baino gehiago hiri baino gehiagotan e, izango dira eta zenetarik eh, kontzertuak, hitzaldiak, eh, manifestazioak, eh, muralen margoketak edo edo eh, ekintza sozial eta politikoak irudikatzeko ba, eh, Euskal Herriarekin bat egiten duten einbar lagunek ba martxan daudela eta eta urtero urtero Euskal Herriaren lagunek eh, bueno, ba, gogor bueno, gogo or egiten dutelan gure herriarekiko babesa adigarteko eta batez ere nazioartean zabaltzeko gurego era ez. Eh? Eta illa da esaten zenuen 6. urtea izango dela eta pentsatzen dut hasiera baten etzaudela inbeste herri egongo eta hainbeste euskal herriko lagun talde baina noiek e, garatzen jundira eta kaso ondo dago ere bai asaltzea pizka bat zer den EHL delako koiek euskal herriaren lagunak direnak Bueno, es que laguna que duela duela voz Paseyurte, Sortutako eh, izena Icena da, baina aspaldi dator bueno, el Kartasun eta Babesa, no zertetik eh hainbat herrietan eh komite delaco de, del Kartasunesko komiteak eh, badaude E, eta modu batean e, unifikatzeko eta indarra gehiago izateko duela bostaze urte sortutako e, ba, talde tal berriak, baina ez zira berriak, zazken batean hainbat e, urtetako lana biltzen da zigla honetan. E, konkretuki, Europa, Europako herrialdi gehienetan, baita Ameriketako hainbat herrialdetan badaude Euskal Herriaren lagunak, eh e, nor parte hartu dezake euskal herriaren lagunak lagunetan ba, edo nork euskal herriarekiko maitasuna elkartazuna eta guregoera politiko eta eskubide zibil eta politikoen falta zalatzeko e, e, aukera eta naia duenak ba, ba bertan parte hartu eta, eta ekimenak izan daitezke Jamaika ez, ezaguela ekimen finkorik bakoitzak, e, bueno, bilatzen du bere momentua, bere lekua hainbat lekuetan izan daitezke oso esanguratuak ateratako argazkiak edo hitzaldiak e, edo zin edo debate sortzeko eta kontrainformazioa kontuan izan komunikabidean diek ze, ze lan maltsurra egiten egiten duten, ez da? gure herriari buruzitze egiterakoan eta euskal Herriaren lagunek ba beste artean egiten dutela ba, kontrainformazioa eta bertako elkarteei bertako erri mugimenduarekin harremana izan eta gure gure errealitate denberri eman. Eh, aurtengo aur tengo el cartazun asteak ba izango duen helburutariko bat Isango da Euskal Herriko eragileak, ba, eta inbat herrialdetan hitzaldiak edo bidiomanaldiak eman eta haien lehenengo pertsonatik ba gure realitatearen berri eman. Koazu konkretuan, ba, e, aurkako taldea kaleratu duen bidioa tortura Euskal Herrian e, emango da 15 herrialdetan e aurreper eh otsailaren 19tik eta eta europako europako europako a, ama ama amairu herrialdetan ba eskerabertsaleeko kideak eh amaiur eh errira eh actua chtc cercarla nada elkartzen edo elkartze edo kideak bertan, bertan izango dira eh expectativa han dia dago batez ere iazko iazko astea oso potente izan baitzen eta eta bueno justu gaur goizean eh, bilbon emandugun prentza aurrekoan eh zertazun emango emand dituguk eta eta bueno, gogor gogorari gara lanean, ba dana, ondo, dana ondo atera dadin. eta elkartasun astea, ba da urte batzuk ere amaitzen dela Milanon egiten den e, manifestazio erraldoi batekin, ez? Bai, bai, oso oso oso oso e, Milanen egiten den urtero egiten den manifestazioa ikaragarriada batez ere E, hemen, hemendik hemen irudikatzeko, ez da irumilia, boz mila, zortzi mila lagun bildu izan ziren eh, azken urteotan Euskal Herriarekin bat egiteko, baita eh, Palestina eta Kolombia eta Latinoamerikako Herriarekiko elkartasuna dirazteko Ze azken batean eh, kontuan izan berdugu, berdugu ba, elkartasunizko el komiteak eh, ba, ba, elkarrekin bat egin berdutela E, oiartzuna gehiago izateko, eta milaneko manifestazioaren adibidea oso zanguratua da, bertako ezkertiar, eta elkartazuna e, el kartazun, el elkartazuna dirazteko ba, militante guztiak baltzen dira eta eta, eta, eta pentsa, eh, nazio artean, e, lagun, e, aldarrikatzea gure herriarekiko azkatazuna edo, edo, edo elkartazuna, ba oso oso oso oso va, Cristo Lindarra, eh eh maden Eta eta aurten zita bai Martxoaren 3 izango da Milanon eh konkretuki, bueno, badakigu eh hamnaka hamnaka lagunezkoak eritika biatuko direla biatuko direla Milanera eh, eta eta bueno, entzuleren bat edo etako normaiteke auukker ikusten badugu bertara horbiltzeko bada ukagu i e, mil bat denok milanora abilduaz capena punt rje eta e, informazio bidaiko dizegu jaastazuunake e eman, eman eta bloke eddar bat bloke potente bate osatu unaiko genuke Manifestazioa parte arteko colores man eta eta Mirano aldarrikatzea ba, herri, herri balgarela. bat eh, eta aurten aurten gaurtengo asteko leloarekin bat egingo dugu konponbideren garaia da auto alt terminacióa hala izango da leloa eta, eta bertan bueno ba internet Europa kointernacionalista el cartuco gara Eta ziudazki oso, oso razki potente aterako dugula gartan Eta internazionalismoa eta askapena ju nitzuliko kontu bat e, denez ba, Emendikan ere bai gure elkartasuna adierazteko e, Beste ekimentxo bat e, komentatu behar diguzu Kasu honetan Israelen ahorkako boikot hori eta palestinari elkartasuna adierazteko, ez? Bai, bai, bai, ezin bestekoa da <laughs> sirerekin bat egin dugunok ba bueno eh badakigu eh, BDS boicot desinversión de las sanciones de de tutako ekimena haura israeli boicot eta ezinbestekoa dela está argi argi ha dira sido Israelko gobernuak eh, e, euren artiste euren musikarien bitartes zuritu nahi dutela munduan zehar, e, bueno, ba, genocidio, burutzen duten genocidioa, e, gerrako politikak e, eta, eta zarrazkiak, ez da, duela urte bat zundur, urte gutxi gazan egindako a, adibide argi daukagu, e, eta, eta egunero palestinako herriak pairatzen duena, ez da, e, genocidio etniko, e, arreziaaren errealitatea, eta, eta, eta, eta miseria, eta discriminación, y bueno, escolarrián es al enengua al Liz y Zango, y espero duro a osquen y zatea, vaya tamales es duro, yo recuerdo. Es la reya y Zango, es. Va, va, va, ya justo, bueno, marchoan en noa cantaría, Israel dará, berriro escolarrián y izango da, eh Iruñan, Gallarre, Antzokian, eta pasada en Astean, Iruñaco, guerra contra Co Taldeak, E, sortutako bueno e, taldeen el carte comiteak edo edo, edo bueno, aman komuneko gutun bat e, e, el arazi diote en ba e, antze gailarre e, ansokiko e, e, bueno susendaritzari ba eskatzen mesedes kontuan izan E, Noa ez dela bakezalea, naiz eta berak aipatu aipatu bakearen aldekoa dela, baina argi utsi nahi dugu ba, bakearen alde bai baina netan jaju e, bush edo zarkosi bezalako bakea nahi dutela, ezta eta nua berak e, Gazaren kontrako za izan zenean vera que justificatu izan du Zarazki hori, zarazki hori eta bertan 1000 1000 palestinoar baino geiago era il situ situen Israelko ejertuak beraz e, beste, beste aukera aukera aukera dugu ba zalatzeko Israelen politika politika kriminala eta eta ze, ze, ze, ze, Trampak eta ze, ze maniobrak erabiltzen, erabiltzen dituen e, bertako gobernuak ba, bere irudia e, zuritzeko, eta, eta bueno, argi eta garbi ba, irunian esango dugu noa ez eskerrik asko, e, Israeli boikot. Oso ondo, Fakun, ba, mi esker gurean egotagatik eta emendikan bi aster arte. Vale, mi esker zuei eta ondizan.